Li och hans klasskamrater planerade en vårutflykt till Västra Bergen i lördags. De skulle träffas vid universitetets port klockan åtta. Men när de andra punktligt var på plats kom inte Li Wei. Zhang Lin ringde till honom, men ingen svarade. Alla väntade och väntade och undrade vad som hade hänt med honom. Han hade kanske blivit sjuk. Han hade kanske försovit sig. Han hade kanske glömt hela utflyktsplanen. Han hade kanske låst sig ute och glömt nyckeln. Han hade kanske tappat sin plånbok på vägen hit. Han hade kanske råkat ut för en trafikolycka. Han hade kanske... 8.30 kom i äntligen. Han hade hjälpt en liten flicka som hade gått vilse när hon letade efter sin mamma. Alla blev glada trots att han var försenad.